Fekete bőrű az ember. Amikor Jane Clayton visszanyerte eszméletét, azt látta, hogy Andersen ott áll előtte, és a karjában tartja a kisbabát. Míg szemét kettejükön nyugtatta, szenvedés és iszonyat tükröződött az arcán. – Mi a baj? – kérdezte a férfi. – Aga lenni beteg? – Hol van a gyermekem? – kiáltotta az asszony, eleresztve a füle mellett a kérdést. Andersen feléje nyújtotta a pufók kis csecsemőt, de a másik csak a fejét rázta. Ez nem az én gyermekem – mondta. – Maga tudta, hogy nem az enyém. Ugyanolyan gonosz maga is, mint az az ördög. Andersen kék szemek kimerett a meglepetéstől. – Nem a maga gyereke? – kiáltott fel. – Maga mondani nekem, kisbaba, kinkét hajón, maga kisbaba. – De nem ez – felelte egy Tompa hangon. – A másik? Hol van a másik? – Kettőnek kellett lennie, erről én nem tudtam. – Nem lenni másik gyerek, én azt hinni ez magáé, én nagyon sajnálni. Andersen zavartan fészkelődött, egyik lábáról a másikra állt. Jane számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy őszintén mondja, amit mond, vagyis valóban nem volt tudomása arról, hogy kiijé a gyerek. A csecsemő kisváltatva sikongatni és rúgkapálni kezdett a svéd szakácskarjaiban, majd előredőlt és kiskezét a fiatal nő felé nyújtogatta. Azt látva, hogy az apróság oda hozzá, az asszony halkan felsikoltott, majd talpra szökött és a keblére ölelte a gyereket. Néhány percig arcát a csecsemő piszkos kis ruhájához szorítva hangtalanul könnyezett. Mélyen megrázta, hogy ez a szerencsétlen teremtés nem az ő szeretett kis fia Jack, de a csalódást lassanként az a reménység váltotta fel, hogy végül is valamilyen csoda folytán az ő gyermeke az utolsó pillanatban, mielőtt a kinkéd elindult volna Angliából, valahogy kimenekült Rakov karmai közül. Mélyen megrendítette ennek az elhagyott, szeretetre szomjazó kis árvának a néma ragaszkodása is, akit sorsa a vad dzsungel rémségei közé vetett ki. E gondolatra, amely minden másnál erősebbnek bizonyult, anyai szíve azonnal megesett az ártatlan kisbabám. Már továbbra is fájdalmasan érintette a csalódás, hogy mindez ideig tévedésben volt a gyerek kilétét illetően. – Nincs is elképzelése arról, hogy kinek a gyereke lehet? – kérdezte Andersen-től. Most már nincs – mondta. – Ha nem lenni maga gyerek, én nem tudni ki ilyen gyerek. Rokom mondani maga gyerek – én bolondulni, ő is azt hisz. Most mit csinál vele? Én nem mehet vissza, kinkéd. Rokov engem azonnal lelőni. De maga mehet vissza. Én elvinni magát tenger, és aztán ezek fekete emberek elvinni magát hajóhoz. Mit szól? – Nem, nem – kiáltotta Jane. – Isten, mencs, inkább meghalok, mint hogy újra annak a gazembernek a kezei közé kerüljek. – Nem, menjünk csak tovább, és vigyük magunkkal ezt a szegény kis teremtést is – ha Isten is úgy akarja, valahogy majd csak kijutunk a bajból. Így aztán folytatták a menekülést a vad őserdön keresztül, vagy fél tucat a harcos kíséretében, akik az élelmet és a sátrakat cipelték. Mindezt még Andersen csempészte át a kis csónakba a szökésre való felkészülés idején. A gyötrelmes nappalok és éjszakák, amelyeket a fiatalasszonynak végig kellett szenvednie, Egyetlen hosszú megszakítás nélkül lidérsz rémálommal álltak össze. Így aztán hamarosan teljesen elvesztette az időérzékét. Hogy napok óta vagy évek óta vándorolnak már így, nem igen tudta volna megmondani. Egyetlen vigasza, fénylő csillaga a félelmekkel és szenvedésekkel teli végtelen út során a kis baba volt, aki, míg apró kezeivel, puha érintésű újjacskáival a nyakába csimpaszkodott, valósággal a szívéhez is nőtt. Bizonyos mértékig a drága kis lény foglalta el, és töltötte ki azt a fájó űrt, amely saját gyermekének elrablása nyomán keletkezett benne. Nem ugyanaz volt ez persze, nem is lehetett. Mégis érezte, hogy anyai szíve napról napra nagyobb szeretettel veszi körül a kisárvát, még végül időnként azon kapta magát, hogy csak üldögél lehunyt szemmel, és teljesen átadja magát az édes ábránnak, hogy ez az aprócska emberi lény valóban az övé. Időnként csak rendkívül lassan jutottak előre a szárazföld belseje felé haladtukban. Újra meg újra olyan híreket hallottak a partvidéken lakó és arra felé vadászgató benszülöttektől, hogy Rokov még mindig nem sejti merre menekülnek. Emiatt, meg Andersen szándéka miatt is, aki igyekezett minél elviselhetőbbé tenni az utazást a törékeny alkató asszony számára, lassú íramot szabtak maguknak, rövid és könnyű menetelésekkel és sok-sok pihenővel. A férfi ragaszkodott ahhoz, hogy útközben ő a gyereket, és egyebekben is minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy Jane Clayton bírja az utat erővel. Rettenetesen bosszankodott, amikor rájött, micsoda baklövést követett el a gyerekkel kapcsolatban. De mihest a fiatalasszony meggyőződött arról, hogy a másikat valóban lovagias indítékok vezették, nem engedte, hogy szemrehányást tegyen magának tévedéséért, amelyet semmiképpen sem kerülhetett volna el. A napi menetelés végeztével Andersennek mindig gondja volt arra, hogy Jane és a gyerek számára kényelmes szállást készítsenek. Sátrukat mindig a legkedvezőbb helyen verette fel. A tüskés bomba, amelyel a moszulák körülvették, szinte áttörhetetlen volt. A lehető legbiztonságosabb, amit benszülöttek készíteni tudnak. Szűkös készleteikhez és a férfi puskájával elérhető lehetőségekhez képest az asszony mindig a lehető legjobb ételt kapta, de a legmeghatottabb szívvel mégis azt a gyöngét, figyelmességet és udvariasságot nyugtázta, amelyel a férfi viseltetett irányában. Nem szünt megcsodálkozni és álmélkodni azon, hogy a visszataszító külső mögött valakiben ennyire nemes lélek lakozhat, és a férfi született lovagiassága, kifogyhatatlan kedvessége és rokon szemvessége lassanként annyira megváltoztatta a külsejét is Gén szemében, hogy végül már arckifejezésében is tükröződni vélte jellemének kedves vonásait. Aztán valamivel gyorsabb tempóban kezdtek haladni, mivel azt a hírt hallották, hogy Rokov mindössze néhány napi járóföldre van mögöttük, és hogy a fickó végül is rájött, milyen irányban menekülnek. Ekkor történt az, hogy Andersen a folyóhoz vezette a csapatot, és Kenut vásárolt egy törzsfőnöktől, akinek a faluja az Ugambitól nem messze egy mellék folyó partján feküdt. Ettől kezdve a szökevények kis csapata a széles Ugambi vizén menekült tovább az árral szemben, és olyan gyorsan kezdtek el haladni, hogy többé hírét sem hallották küldözőiknek. Amikor már nem folytathatták tovább útjukat a folyó hátán, sorsára hagyták a kenut, és bevetették magukat a dzsungelbe. Útjuk itt egy csapásra fáradtságossá, lassúvá és veszélyessé vált. A második napon, azt követően, hogy eltávolodtak az Ugambitól, a csecsemő lázas beteg lett. Andersen tudta, hogy ez mit jelent, de nem volt szíve megmondani Jane Claytonnak az igazságot, mert látta, hogy a fiatalasszon ugyanolyan szenvedélyesen szereti a gyereket, mintha saját húsvér magzata lenne. Mivel a csecsemő állapota lehetetlenné tette a továbbhaladást, Andersen letért csapatával a forgalmas ösvényről, amelyen idáig meneteltek, és kisé távolabb, egy folyócska partján elterülő természetes tisztáson tábort veretett. Itt Jane minden percét a szenvedő apróság ápolásának szentelte. De mintha a bánat és az aggodalom, amelyet el kellett viselni, nem lett volna így is túl a számára, még egy újabb csapás is érte. Az egyik moszula teherhordó, aki a közeli dzsungelben járt élelem után, váratlanul azt jelentette, hogy Rokov és csapata egészen közel tartózkodik hozzájuk, és nyomukra bukkanva szemlátomást a kis, védett felé tart, amelyet pedig mindannyian kitűnő rejtek helynek vélték. Ez a hír csak egy valamit jelenthetett, mégpedig azt, hogy tábort kell bontaniuk, és kénytelenek tovább menekülni, akármilyen állapotban van is a csecsemő. Jane Clayton nagyon is tisztában volt rokov jellemével, és biztosra vette, hogy ha a gazember újra elfogja őket, első dolga lesz elválasztani őt a gyermektől, és afelől sem volt kétsége, hogy a külön választás a csecsemő azonnali halálát jelenteni. Miközben egy régi vadcsapáson botladoztak előre, amelyet szinte teljesen benőtt a kusza növényzet, a moszula teherhordok egy egymás után szögdöstek meg tőlük. Embereik odaadó hűsége megingathatatlan volt mindaddig, míg nem fenyegetett az a veszély, hogy a gazember és csapata utolérheti őket. Annyit hallottak Krokov kegyetlen természetéről, hogy halálosan rettegni kezdtek tőle. Így aztán, most, tudván tudva, hogy a fickó szorosan a sarkukban van, végképp inukba szállt a bátorság, és amint lehetett, sorsára hagyták a három fehéret. Andersen és az asszony ennek ellenére csak ment és ment tovább. A férfi haladt elől, hogy utat vágjon a bozóton keresztül, ahol a növényzet teljesen benőtte az ösvényt, így aztán most útközben a fiatalasszonynak kellett vinnie a gyermeket. Mentek tovább egész nap, s késő délután egyszer csak ráébredtek, hogy minden hiába. A hátuk mögött egészen közelről népes csapat zaját hallották, amely az általuk megtisztított ösvényen üldözte őket. Amikor teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy rövid időn belül utolérik őket, Andersen egy vastag törzsű fa mögött bújtatta el az asszonyt, majd ágakkal álcázta Jean és a gyerek helyét. – Lenni falu egy mérföld tovább úton – mondta – moszulák nekem mondani mielőtt elhagyni minket. Én megpróbálni orost elcsalni maga útról, aztán maga megy tovább falu. Én azt hinni, törzsfőnök barátságos fehér emberekkel. – Moszulák így mondani nekem. Most már ennél több nem tud csinálni. Aztán maga elintézni törzsfőnök, visszavinni maga tengerhez Moszulák falujánál, és kis idő eltelik, és hajó biztosan befutni Ugambi torkolat. Aztán minden rendben. Isten vele és sok szerencse, Lady! – És maga hová megy, Sven? – kérdezte Jane. – Miért nem rejtőzik el maga is, és jön vissza velem a tengerhez? – Nekem kell mondani orosz, maga halott, és akkor nem keresni maga többet. – vigyorgott Andersen. – És miért nem jöhet vissza hozzá miután ezt megmondta neki? – kapaszkodott az utolsó lehetőségbe az asszony. Andersen a fejét rázta. Én gondolni, én nem menni senkihez sem többé, ha mondani orosz, maga halott. – mondta. – Csak nem azt akarja mondani, hogy úgy véli meg fogja ölni magát kérdezte Jane, de a szíve mélyén nagyon is jól tudta, hogy az alávaló gazember pontosan ezt fogja tenni, bosszúból, amiért a svéd szakás keresztül húzta számításait. Andersen erre nem mondott semmit, csak csendre intette az asszonyt, és az ösvény felé mutatott, amelyen idáig jöttek. – Bánom is én, – suttogta Jane Clayton. – Nem fogom hagyni, hogy meghajom miattam, amíg bármit tehetek az ellen. Adja ide a revolverét, tudok bánni vele, és meglátja, együtt képesek leszünk feltartóztatni őket, míg meg nem találjuk a módját, hogyan menekülhetünk el. – Nem lenni jó, Lédi, felelte Andersen, csak azt elérni ők elkapni minket kettőt, és én nem tudni csinálni semmit magáért. Maga gondolni kisgyerek, Lédi, és arra mit jelenteni, ha maguk kettő újra kerülni rokov kezébe. Ezért meg kell csinálni, amit én mondani. Tessék, itt van ennyi puska és történek. Lehet magának lenni szükség rá. Azzal bedugta a puskát, és a töltényheveder Jane rejtek helyére az asszony mellé, és elment. Jane Clayton látta, hogy a férfi elindul visszafelé az ösvényen, hogy szembe találkozzék Rokoff közeledő csapatával. Aztán egy kanyarban hamarosan eltűnt a szem elől. Első gondolata az volt, hogy utána megy. Puskával a kezében talán a segítségére lehet, és különben is elviselhetetlennek tűnt az a rettenetes tudat, hogy egyedül maradt, kitéve a félelmetes dzsungel ezer veszélyének, és egy barátja sincs, aki segítene rajta. Kezdett kimászni rejtek helyéről azzal a szándékkal, hogy Andersen után rohan, ahogy csak a lábai bírják. Amikor magához szorította a csecsemőt, tekintette a gyermek arcocskájára esett. Hogy tüzelt az arca? Milyen természetellenes volt a pirosság, amely elömlött rajta. Az asszony odaszorította arcát a gyermek arcához. Szinte sütött a láztól. A rémülettől egy pillanatra elállt a lélegzete, majd talpraugrott és az ösvény felé sietett. Puskát, töltényhevedert, mindent ott felejtett a kis kuckóban. Megfeledkezett Andersenről is, Rokovról is, mindenféle veszélyről. A rettegéstől eszelős agyában egyre csak az a borzalmas gondolat zakatolt, hogy a gyámoltalan kis gyermek megkapta a rettenetes dzsungellázat, és hogy ő ott áll magára hagyatva, és semmit sem tehet szenvedései, enyhítése érdekében. Márpedig ezek a szenvedések biztosan nagyon meggyötrik a szerencsétlent a későbbiekben, amikor rövid időre vissza-vissza nyeri majd eszméletét. Egyetlen gondolata az volt, hogy találjon valakit, aki segíthet neki. Egy asszonyt, akinek magának is vannak gyerekei. És ez a gondolat eszébe juttatta a barátságos falut, amelyről Andersen beszélt neki. Bárcsak oda találnék, gondolta, még idejében. Nem volt vesztegetni való ideje. Megfordult, és mint egy megriasztott antilop, úgy kezdett el az ösvényen arra felé, amerre Andersen mutatott. A távolból a háta mögül hirtelen férfiak ordítózása hallatszott, majd lövések zaja, végül csend lett. Az asszony tudta, hogy Andersen találkozott Rokovval. Fél órával később teljesen kimerülve betámolygott egy kis zsúbtetős kunyhókból álló faluba. Egy pillanat alatt férfiak, asszonyok és gyerekek gyűltek köréje. A kíváncsi, türelmetlen, izgatott benszülöttek száz kérdéssel árasztották el, amelyek közül ő persze egyet sem értett, és nem is tudott megválaszolni. Nem tehetett mást, mint hogy könnyes szemmel a csecsemőre mutatott, aki most keservesen sírt a karjában, és újra azt ismételgette – láz, láz, láz! A feketék nem értették, mit mond, de látták kétségbeesésének okát. És az egyik fiatal asszony hamarosan behúzta őt egy kunyhóba, és számos társával együtt mindent megtett, ami szerény képességei tölt hogy lecsillapítsa a gyereket, és enyhítse kínjait. Megérkezett a kuruzsló is, aki tüzet gyújtott a csecsemő mellett, és egy kis agyagedényben valami kocsvalékot kezdett el főzni, majd rejtélyes jeleket rajzolt fölé a kezével, miközben monoton hangon furcsa énekeket mormolt. Kicsit később egy zebra farkat dugott a főzetbe, és további mormogás és hókusz kezepette, pár hintett a folyadékból a csecsemő arcára. Miután távozott, az asszonyok körbeültek, és jajveszékenni meg óbégatni kezdtek, úgyhogy Jane végül azt hitte, mentem megőrül. De mivel tudta, hogy minden szívből jövő jó szándékuk jele, némán és türelmesen szenvedte végig a vírasztás Lidiás nyomásos óráit. Jócskán éjfél felé járhatott már az idő, amikor hirtelen mozgolódásra figyelt fel a faluban. Hallotta, hogy a benszülöttek nagy hangon vitáznak valamiről, de nem értette a szavaikat. Kisvártatva azt hallotta, hogy léptek közelednek a kunyhója felé, ahol a lobogó tűzlágjainál a gyerekkel az ölében kuporgott. A csepség most már nagyon elcsendesedett, félig nyílt pillái alól elővillantak égnek merett pupillái. Jane Clayton aggódva szemlélte az aprócska arcot. Nem az ő gyereke volt, nem hús a húsából, vér a véréből. Ez az aranyos kis gyámoltalan teremtés mégis annyira, de annyira drága volt neki. Megfosztva saját gyermekétől szívébe zárta ezt a szegény kis névtelen árvát, és minden szeretetét rápazarolta, amit magába kellett folytania a hosszú, keserves hetek alatt, amíg a kinkét fedélzetén raboskodott. Látta, hogy közeleg a vég, és bár megrettent, ha arra gondolt, mekkora veszteség éri, abban reménykedett, hogy a halál gyors lesz, és miharmanabb véget vett a szegény kis áldozat szenvedéseinek. Az illető, akinek léptei odakintről hallatszottak, most megállt az ajtó előtt. Suttogva beszélgetett valakivel, és a következő pillanatban Magán Vazán a törzs vezére belépett a kunyhóba. Jane nem igen látta idáig, mivel az első pillanattól kezdve, hogy a faluba érkezett, az asszonyok vették pártfogásukba. Megámvazám, amint most megfigyelhette, konosz külsejű vadember volt, akinek vadállatias arcán a brutalitás jelei mutatkoztak. Jane clayton inkább gorillára emlékeztette, mint emberre. Megpróbált beszélni az asszonynal, de sikertelenül. Így aztán végül is kiszólt valakinek. Hívó szavára egy újabb néger lépett a kunyhóba. Egy magánvazétól annyira eltérő külsejű férfi, hogy Jane Clayton egyből megállapította, biztos más törzsbeli lehet. A férfi tolmácsként működött közre, és Jane szinte magánvazám által feltett első kérdéstől kezdve ösztönösen arra a meggyőződésre jutott, hogy a vadember valamilyen hátsó gondolattól vezetve próbál kiszedni belőle bizonyos információkat. Fúcsának találta, hogy a fickó hirtelen akkora érdeklődést tanúsít szándékai, és főként tervezett úti célja iránt, amely felé haladtában utazását megszakította ebben a faluban. Az asszony semmi okát nem látta annak, hogy megtagadja a felvilágosítást. Ezért megmondta a törzsfőnöknek az igazat, de amikor a férfi azt kérdezte, hogy az utazás végén arra számíte, hogy találkozni fog a férjével, tagadólag rázta a fejét. Akkor a férfi a tolmács útján elmondta jövetele célját. Éppen most tudtam meg bizonyos emberektől, akik a nagy vízpartján laknak, mondta, hogy a férje sok-sok napon át követte magát az ugambin, míg végül benszülöttek, támadtak rá és megölték. Azért mondom ezt el magának, hogy ne fáradjon hiába a hosszú úttal ha arra számít, hogy annak végén találkozni fog a férjével, hanem változtassa meg az úti célját, és térjen vissza a tengerpartra. Jim megköszönte a gánvazám kedvességét, pedig az újabb csapásra valósággal megdermedt szíve a fájdalomtól. Igaz, annyi szenvedés után most végre közömbössé vált, még a leggyötrelmesebb kínokkal szemben is, mert érzékei teljesen eltompultak és megszűntek működni. Lehajtott fejjel ült a helyén, és lévetek tekintettel bámult az ölében fekvő gyermek arcába. Megánvazám távozott a kunyhóból. Valamivel később az asszony zajthallott a bejárat felül. Újra bejött valaki. Az egyik nő, aki szemben ül Jane-nel, tett a tűzre, amelynek parazsa ott izott kettőjük között. A tűz hirtelen újra fellobbant, és lángjai, mintha varázslat történt volna, egyszeriben megvilágították a kunyhó belsejét. A tűz világánál Jane Clayton rémült szemmel állapította meg, hogy a gyermek halott. Nem is tudta mióta már. Hirtelen kemény gomborcot érzett a torkában. Lehorgasztott fejét néma fájdalmában odaszorította a lát kis testhez, amelyet öntudatlanul a keblére ölelt. Egy pillanatig senki sem törte meg a csendet a kunyhóban. Aztán a benszülött asszonyok szívszaggató jajveszékelésben törtek ki. Egy férfi néhányat köhintett Jane Clayton előtt, majd a nevén szólította. Az asszony felkapta a fejét, és tekintete Nikolai Rokoff pillantásával találkozott.